בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה כ"ט, מייסד על תורה מ' בליקוטי מורנטיניאנה. עיני תמיד על ה' כי הוא יוצא מרשת רגלי. אליך נשאתי את עיני היושבי בשמיים, הנך עיני עבדים אל יד ה' שפחה אל גבירתה, כן עננו אל ה' אלוהינו עד שחוננו. חוננו ה' חוננו כי רב שבענו בוז. אבי שבשמיים מלא רחמים רב חסד ומרבה להיטיב. טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. המרחם על הארץ ומרחם על הבריות, ריבונו דעלמא כולה. אתה בראת עולמך ברצונך הטוב בשביל ישראל עמך כדי להתפאר עמהם בכל דור ודור. בטובך הגדול בחרת ישראל עמך מכל העמים, ואת ארץ הקדושה מכל הארצות להיות לעמך ישראל לנחלה. כי ידעת ששם אוויר הקדוש המחכים, ושם מקום מוכן לקדושת ישראל, להשיג שם חכמה אמיתית, להכיר אותך בדעת נפלאה ובאמונה שלמה. ריבונו של עולם אדון כל הארץ, אלוה כל הבריות, מה אמר ומה אדבר? אותה יודע מעלת ארץ ישראל וקדושתה העולה עד אין סוף ואין תכלית. ואנוכי הבזוי והנמאס, אשר הרביתי לפשוע נגדך, ופגמתי וקלקלתי הרבה מאוד. עד אשר על ידי ריבוי עוונותיי ופשעיי העצומים, ובפרט על ידי כל מה שפגמתי בפגם הברית מעודי עד היום הזה, על ידי כל זה טרפתי את דעתי ופגמתי את מוחי. ואפילו מעט הרשימו שנשארה מדעתי, היא גם כן מבולבלת ועכורה מאוד. אך עם כל זה, גם זאת הרשימו המעוטה של אמיתת דעתי, רואה מרחוק ומציץ מן החרקים מבין זיכרון דברי תורתך הקדושה. אשר חוננתנו ברחמיך הרבים, עד אשר אני מבין מרחוק גודל עוצם מעלת קדושת ארץ ישראל בלי שיעור וערך, וכאשר שמענו מפי הצדיקים האמיתיים וראינו בספריהם הקדושים שכל קדושת איש הישראלית תלויה בארץ ישראל. והנה אתה אחרי כל מה שעבר עלי מעודי עד היום הזה. וכמה סיבות סיבבתי עמי, ובכמה גלגולים גלגלת עמי כדי לקרבני אליך, ולהחזירני בתשובה שלמה לפניך. ועדיין לא עלתה בידי לזכות לתשובה שלמה כראוי. ולא די שלא זכיתי לתשובה שלמה, אף גם פגמתי הרבה מאוד בכל עת. ועתה, אחרי כל אלה, אין יודע שום דרך בית מנוס ממני, ולא שום עצה ותחבולה. כי אם עוד רוחי מקשקש בקרבי עוד כל דודי דופק בי, ומעוררני ומזרזני בתורתו הקדושה לנסוע לארץ ישראל. אולי אזכה לשוב מכסילתי וממעשי הפגומים. אולי אזכה להתחיל לחיות חיים אמיתיים. אולי אחוס, אולי ירחם. ואתה יודע עוצם ריבוי הספקות שיש לי בזה בלי שיעור. וזה עיקר המניעה שלי וצירוף שערי מניות מחמת ממון וריחוק הדרך, ושערי מניות רבות. אבל באמת אני מודה לפניך בוכה ליבות וכלליות, שעיקר המניעה הוא מניעת המוח, מחמת כמה ספקות ובלבולים, שמבלבלים את דעתי ומונעים אותי מלהתגבר ולהתחזק, לעסוק בזה, להכין לי הדרך לנסוע לארץ ישראל. ואף על פי כן אתה ברחמיך רבים, אתה מרמז לי בכל זאת להשתוקק לזה, לבוא לארץ ישראל. עד אשר אוכל לנוח ולשקוט מלכסוף לזה, ללך ולבוא לארץ ישראל. כי ידעתי כי רחמיך לא חלים. כולי ואולי תזכני לבוא לשם בשלום, ולהמשיך עלי שם קדושת ארץ ישראל באמת, באופן שאזכה להתחכם מעתה ולהשכיל על דרכי, ולבער הרע מקרבי, ולבטל הרוח שטות ממני ולזכות לתשובה שלמה באמת. אשר לזה לבד קלטה נפשי. כי זה חמא נחשוף, נחשפתי לשוב אליך, וכבר גילית לנו גודל רחמיך ועוצם חנינותיך בכל עת, ורב טובך בכל דור ודור, אשר אתה צופה לרשע וחפץ בי כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכיו וחיה, ועד יום מותו תחכה לו. תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש. ריבונו של עולם, רחם על יונה אילמת כמוני, רחם על חלוש דעה, על נבזה ונמאס כמוני. אשר אני מאוס, נבזה ונמאס בעיני עצמי בתכלית המיאוס. ולא על חינם מדרך הענווה האמיתית, כי מחמת עכירת מיוס מעשי הרעים והבנותי העצומים ופגמי המרובים. אנא אדון יחיד מלא משאלותיי ברחמים, וזכני לבוא לארץ ישראל מהרה, ואזכה לעבור ולדלג על כל מיני מניות, ולנסוע ולבוא לשם מהרה חושה בשלום בלי פגע, ולפעול שם קדושה וטהרה באופן שאזכה לשוב אליך ולהתקרב אליך באמת, ולא אשוב עוד לחיסלם מעתה ועד עולם. ריבונו של עולם, זכני בזכות כל הצדיקים שגילו קדושת ארץ ישראל בעולם. ובזכות כל הצדיקים והכשרים שזכו לבוא לארץ ישראל אחרי מניעות רבות ועצומות בלי שיעור כאשר אתה ידעת. ופעלו שם מה שפעלו. זקני בזכותם ובזכות תורתם הקדושה ובזכות מעשיהם הטובים, שיזכה גם אנוכי השפל והבזוי ללך ולבוא לארץ ישראל חשקל מהרה. אבי שבשמיים הגומל מחסדים וטובות רבות בכל עת. אשר זיכיתני ברחמיך ובחסדיך להתפלל על זה לבוא לארץ ישראל. גמול על עבדיך עוד חסדים וטובות יותר ויותר, ותגדיל נפלאותיך עמי, ותעשה עמי חסד חינם בכל עת. ותלמדני בדרך עצותיך האמיתיות, ותורני בדרך הישר והאמת. באופן שאזכה מעתה לעזוב דרכי הרע ומחשבותיי הפגומות ואזכה להתקשר בך מעתה וללך ולבוא מהרה לארץ ישראל בשנה הזאת. ואזכה להתחדש לגמרי להתחיל מחדש בעבודת אדוני כאילו נולדתי היום. ריבונו של עולם, זכור נא ההתפארות והשעשועים שקיבלת מכל הצדיקים שהיו בכל דור ודור. ומכלל ישראל עמך הקדוש. וכל ההתפארות והשעשועים אשר אתה מקבל עדיין מכלל ישראל עמך ומהצדיקים והקשרים האמיתיים הנלווים אליהם שבדור הזה, אשר משם נמשך כל קדושת ארץ ישראל. וזכני כן, גם כן שיהיה לי חלק בהתפארות הזאת, שאזכה לשוב אליך ולעשות רצונך באמת עד אשר תתפארי מהשכינה תמיד בכל עת. כי ביחמיך רבים בחרת בנו מכל העמים, ואתה מתפאר בנו בכל דור ודור. וזאת ההתפארות עולה לכתר ועטרה על ראשך בבחינת תפילין. ומשם נמשך קדושת ארץ ישראל, כי ההתפארות בוקע בעיניים, ועל ידי זה נמשכים עיני השגיחתך על ארץ ישראל, אשר משם מקבלת ארץ ישראל קדושתה הגדולה. כי על ידי זה אווירה מחכים, על ידי שנמשכים שם תמיד עיניך הקדושים שהם עיני החוכמה והמדע. כמו שכתוב, ארץ אשר ה' אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. על כן רחם עלי ועל כל ישראל, וזכני שיתגלה לנו קדושת ארץ ישראל, עד אשר לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד באמת לארץ ישראל, ולהתפלל הרבה על זה לפניך מלא רחמים, עד אשר לבוא לארץ ישראל, אחי ישקל מהרה. וזכינו ברחמך הרבים ובחסדיך העצומים שנזכה בכל שנה ושנה לנסוע על ראש השנה לצדיקים אמיתיים. ואזכה להיות נמנה גם כן בין עמך ישראל הכשרים והתמימים המתעסים ומתקבצים לצדיקים אמיתיים על ראש השנה. כי אתה לבד יודע מעלת הקיבוץ של עמך ישראל בראש השנה לצדיקים אמיתיים. אתה לבד יודע כמה וכמה התפעעות ושעשועים גדולים ונוראים אשר אתה מקבל בכל ראש השנה וראש השנה מהקיבוץ הקדוש של עמך ישראל אצל הצדיקים האמיתיים. זכינו בהחמך רבים וחסדיך עצומים שנהיה אנחנו נכללים גם כן בהתפעעות והשעשועים האלה. ואל ימנענו מזה שום מונע ואל יעכבנו שום עיכוב ואל יטרדנו שום טרדה בעולם. רק נזכה תמיד בכל שנה ושנה לילך ולבוא ולהתאסף אל הקיבוץ הקדוש והנורא של עמך ישראל הכשרים, המתאספים ומתקבצים אצל הצדיקים האמיתיים בכל ראש השנה. ועל ידי זה נזכה שתתפאר בנו תמיד, ותמשיך עלינו קדושת ארץ ישראל תמיד. ותזכנו ותעזרנו שנזכה להסתכל על פאר יופי הדרת פני הצדיקים האמיתיים, אשר הם כלילת יופי. כי הם כלולים מכל ההתפארות והשעשועים של כלל ישראל אשר אתה מקבל על ידם, על ידי שהם עוסקים תמיד לקרבם אליך. זקני ברחמיך רבים להסתכל על פניהם תמיד באמת, ובפרט בימי ראש השנה הקדושים, שאז הוא עיקר ההתפארות, ואז פניהם מאירות מאוד באור כלל ההתפארות והשעשועים של כל הקיבוץ הקדוש והמתקבצים עליהם. אנא אדוני בהחמח רבים זכנו להסתכל על פאר עד רק פניהם הקדושים והנוראים באמת, באופן שנזכה על ידי זה לקבל ולהמשיך עלינו גם כן הערה נפלאה מההתפארות הזאת. עד אשר נזכה שימשך עלינו תמיד קדושת התפילין הנוראים, ופאר קדושת התפילין יהיו בוקעים בעינינו, עד שנזכה גם בכל מקום שאנחנו נסתכל ונביט שם, שיתקדש המקום ההוא בקדושת ארץ ישראל. עד אשר כל מי שיודע מטעם ארץ ישראל הקדוש ירגיש קדושת ארץ ישראל בכל מקום שיתוועד עמנו יחד. עד אשר יכיר אותנו וידע ויבחין שאנחנו זכינו להיות אצל צדיקים אמיתיים על ראש השנה. ריבונו של עולם מלא יחמים על צעקת השכינה אשר צועקת מר על מעשינו הרעים, כלני מראשי, כלני מזרועי. מי יוכל לסבול כל צעקתה המרה? אתה לבד יודע גודל מרירת צעקה גדולה ומרה הזאת. רחם רחם ושומרנו ואצילנו מעתה ממעשים רעים וממחשבות רעות, וזכינו לשוב אליך באמת, בזכות וכוח הצדיקים האמיצים, באופן שתתפאר השכינה בנו מעתה, ותקבל שעשועים גדולים והתפארות הרבה מאיתנו בכל עת מכל אחד ואחד בפרטיות. ועוזרנו וזקנו לשוב בתשובה שלמה ולתקן מהרה כל אשר פגמנו לפניך בעינינו מנעורינו עד היום הזה, אשר ריבינו לפשוע בזה, שהסתכלנו בעינינו חוץ מגבול הקדושה, ובאנו על ידי זה לחטאים ועוונות ופגמים גדולים הרבה מאוד. והרע בעיניך עשינו, אוי לנו כי חטאנו, שפגמנו בעיניים קדושים כאלו, הנמשכים מעיני אדוני, שיכולים לזכות להסתכל בהם על ההתפארות של השם מטבח והצדיקים, ולהמשיך על ידי איזה קבישת ארץ ישראל בכל מקום שמביטים שם. וברוב עיוולתנו לקחנו עיניים קדושים ונוראים כאלו, והסתכלנו בהם במה שהסתכלנו, עד אשר באנו למה שבאנו בעוונותינו הרבים. מלא רחמים למדנו הדרך לתקן כל זה בעוזרנו ונושיענו שנזכה לבקש ולחפש ולמצוא את צדיקים אמיתיים השייכים לשורש נשמותינו. וללך ולנסוע אליהם תמיד, ובפרט על ראש השנה הקדוש, שהוא עיקר זמן הקיבוץ הקדוש. זכאנו שיהיה נמנין גם כן בכלל עמך ישראל הכשרים המתאספים עליהם. ונזכה על ידי זה לשוב תשובה שלמה לפניך באמת, ונזכה להסתכל על פניהם הקדושים, ולתקן על ידי זה כל הפגמים שפגמנו בעינינו מנעורינו עד היום הזה. ונמשיך עלינו אור קדושת ההתפארות הכלול בפניהם הקדושים. ועל ידי זה נזכה להמשיך קדושת ארץ ישראל בכל מקום שנסתכל שם עד אשר יתקדשו כל מקומות ישראל בקדושת ארץ ישראל. מלא רחמים רחם עלינו למען שמך, חוסה עלינו כרוב רחמיך. זכנו שיתעורר ליבנו אליך באמת ונזכה להרגיש ולידע היטב נוראות מתיקות הטעם הקדוש הנפלא של ארץ ישראל. ונזכה מעתה לחשוף ולהשתוקק ולבעור ולהתלהב לארץ ישראל ולהפשויה ברח טובה. להרבות ברחמים ותחנונים לפניך, עד שנזכה לפעול בקשתנו ברחמים אצלך, שנזכה לבוא מהרה לארץ ישראל בשלום בלי פגע. עוזרנו אלוהי אישנו למען שמך, כי לך לבד איננו תלויות. מלא משאלותינו לטובה ברחמים, זכנו לבוא מהרה לכל מה שביקשנו מלפניך. פוננו וענינו אשמע תפילתנו, כי אתה שומע את תפילת כל פעמך ישראל ברחמים. יהיו לרצון עם רפי והגיון עם אדוני צורי וגואלי.